Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam taslima kaseera. Allahun julle wala falendroj vetem per te ndihmën ta fal ne kërkojmë lavdosa te bekimet Allahu qofshë me Muhamedin alayhi salatu wassalam me faminë të shokut dha të gjitha që ndjekin rrugën e tij deri në fund tek saj vota. Të ndërlozor Kemi kaluojnë për kaptinat të ndryshme, e tematikat të ndryshme në lidhje me raportet, që si pas spodzimeve të shpallës, dohet me ndërtu me brendret. Dhe kemë bëdhen se kësaj kaptin e Bukhariu, rahimullaj, ka kushtu vëmendje të rëndësishme dhe të madhe, nga se pikë kresht nga kjo pikë, nga kjo nivelli raporteve, vazhdojnë të utje raportet e tjera. Dhe me thonë nuk mund të flitit për raportet familjare, farefisnore, në qovë se nuk janë të ndërtuara mbi bazat shëndosha dhe nuk janë të qenrush me raportet me prendrit. Nga se prendrinja dha që në lidhin edhe me pjesë në mbetur të familjes, të farefisit, por edhe të shëqëris. Për këtë arsyje edhe është më nësi shumë që të kuptohen dhe të dijen mirë regullat që si pas odhëzimeve të Allahut përcaktojnë mënyrën e komunikimit dhe përcaktojnë mënyrën e domthonë der timit e raporteve me këtë kategori të shoqërisë, prindërit. Kë me kaluar nëpër kapitull ku është përmendur se prindrit mund edhe, e, të jenë edhe të fësh teatër, vebtiera, mund të jenë më katarr, mund të jenë mund të ndikado çoftë teatër se musliman, por me gjithat, mbetet obligimi i respektit, obligimi dhe gjushmëris, mrena suazave të, asaj që i ka përsaktu fejemën. Kretja që është madrën më tani, kryesisht e ka një emros të përbashkët. Aja është respekti, tonë, respekt me pasën nëjë përndërve. E kërë respekt si manifestohet, pasë të kemi folën këtë mënyrë, në atë mënyrë, e kësë më ratë. Për për dushim se kërë respekt të ndërdozër nuk është një kategori, nuk është një nivellë. Ka nivellë e nivellë. Bukariora i mënda të shkati një kaptin që në është ta mund të konzëruat nivelli në është ta ma i rëndësëshëm i kujdesit dhe i respektit për prendrit. Ajerë që të kujdeset fëmiju, i biri, e bia, për fen e prindit ti për raport në prindit me Allahun të barekotalla. Do të thonë, sikur që Allah e ka mësuar kët fëmijë që të kujdeset për raport me prindërit, duhet që ky fëmijë edhe të ketë një loj kujdesi të raportë të prindë me Allahun të barekotalla. Normalisht edukata e prindit ndaj fëmijës të të ketë raportë me Allahun në jetën e lorë, kjo është dimenzion tjetër, kjo është tim tjetër. Është obligimi domosdoshmë i prindve. Mirë, po edhe fëmijët e kanë një lloj obligimi që në mënyrë që uta ko natyre nga niveli i tyre të ken kujdes për fenë e prindërve të tyre. Prandaj thot Buhariu rëmoła kapitena që flet për prezantimin e islamit nënës së krishterë. Ën nona, munduon me krishtere, edhe më më ia prezantoi islamin kësaj nonat. Normalisht nuk është për të vetë nona, por të babës prindet unë ku po përsoj me Konkristar, mund të jetë edhe festë teatr. Apo mirë po, këtu ka ardhur për çëllim Nona Krister, për shkak se edhe a ditim vim, realisht ka të bëjë me këtë çështje. Thotë e buhurere radhiyallahu taala anhu. Nuk ndodh që me dëgjuë për mua, më do një hebrej që fot, apo i kryshtar, e që mëstë më do në. Në gjdo i kryshtar, gjdo hebrej që fot, johudi, që dëgjën për mua, ka me më dashtë. Mëndit kjo pak e që vëdejtë, që më do, po të lezojmë transmitimit diri në fund, pas në e kuptojmë për që farëbua të fjallë. Thatë, e buharira në vazhdimë, thëtë, inë e ummi, Kun të uridua alel islami fe te eba. Shumë këmë pasërshir që non a ime tjetë në islam, por ajo vërshdimisht refuzante. E bureret, të smetusi një ura ditheve, shakja ofre të pegamberit Sadatësëm, non në kapasë të kryshtere. Shumë këmë dashi kënë non në konë në islam, por ajo e refuzante. Thot një ditë, për i ditëve ja përsita prapë këtë qështë, ja prezentua prapë islamin, por ajo prapë refuzaj. Kam shkute këtë pejgamberi sallallahu a.sallam edhe i thash Udu allahe leha Luta Allahum për nonën të hem Bëtë dua që nënë hem bodh, Feda, të bod muslimanë Federa Të pejgamberi sallallahu a.sallam Bëri lutja për nonën e buhërrejlës Thot Dhe shkubat të kënona ime Me i të regu se pejgamberi Në ka bëtë dua për ty Në të gubërim si përgzim Kushkova, ja dhe më po koshkova jekë se mbyll dyer në shtëpisë. Dhe tani më ka saje do më ne ka mbyllën në shtëpisë për shkak se është lamrëna. Edhe i ka thonë gămrëna e buhuritës, përpara shpirtë kanë qenë të ngushta të vogla. Kur keni shpirtë skuqë më i hinkit dhomse është banjë këtu atë. Keni një një çka po këtë dia më në vran atë. Andaj kur ka kër qenë duke u pastrua, kam mbyllën në shtëpisë atë e i ka thonë Ebu Horejrës, ja Ebu Horejrës, inni eslemtu, une jem vërë muslimane. Më në në kërë mi thonë, pejgamberi ka bodohë për ty, këha la parë të kënona e vetë, Allahu i është përgjishë doa se së pejgamberit sërë Allahësëm dhe ka uzunë në ebu Horejrësëm. Këtë pastaj, në zitova, e shkova të kejgamberi, sësë me e lejmru për rastin, edhe i thash, oj, dërgur e latë, lut Allahun tash edhe për mua edhe për nonën tim. Kuptojm të tash timi stabil le të qenë në fy. Atëra pejgamberi sasallam bëri do të thon, Allahume o Zot o Zoti ëm Robinton edhe nonën e tij, Robinton Abu Hurairën, e nonën e tij bërit të dashur, don ku fillimisht ozaj kuptojm don të hadithët edhe bërit e dashur për njerëzit. Bërit e dashur për njerëzit. Kjo të smetimi që ka përmenë Bukhariu Rahimullah, edhe pse në hadithin të smetimi muslimit, edhe në disë të smetimi tjera ka ardhë për besimtarët. Në ka ardhë për gjithësit për njerëzit, për ka ardhë për besimtarët. Por Bukhariu Rahimullah koncideranë se kjo të smetimi është i sakt edhe me që është ma i përgjithë shumë e ka përmenë do më anë me thonë se me i dashtë muslimant e buhoriren, është është një vlerë, por me thonë me i dashtë njerëzit e buhoriren, është shëvlerë me amadhatu. Qëka fletë kjo rast i e buhorjes, radiallahu tala anë? Filme shtë ndërullë, e zërë, sikur që përmenda, me u kujdes për prendrit, është nga vebrat më të mira. Na kemi të sekën të kaluar, do më anë se prendrit e në porta e gjenetit. Në ta që ka njëri mund me fitu me ta, është shtirë, shumë me fitu me njëra tjera. Ma dhja dhe që ka hum me ta, është gati sa e pak kompenzushme. Gjitha këtu kanë qenë tërsmëtime që kemi folë për tonët e të, të kaluarën. Mirë për sigur të kujdes është shkallë-shkallë, nëse për të kujdes përprendit në aspektit material, në aspektit dunjas, të më më mi ofru njëtë mirë, njëtë letë, dhe që anështë kërë ata tashmoja në ple Kërta është më nuk kanë fort më aftushme më u kujdes për vetën e tyjnë, e asë për tyrat e tyjnë e mujore, e kështë më radhë, më u kujdes për ta është, pa dushim, jo vetëm punë e mirë, porën nga obligimet. Nëse këtë shpërblim njerë e merë, edhe me kaqë rëndësi është më u kujdes për dënjone të tyjnë, sa është më rëndësi më u kujdes për ahiret e tyjnë, për fejnë e tyjnë. Normal, nuk Sikur që për një të mundër më kujtisë për neve në kërptin fetar. Nga se të ten më autoritet të të bëne, më seba, bë, beqenisht në fazën kur realisht ndikime është me i madhë, para se me kalu mëshën madhore. Më pa do kur kalu të mëshën madhore, më gjithë mund prëndrit në bëjtë në autoritet. Fëmiju nuk mundit me autoritet me i të rejtu për deti, nga se nuk ka autoritet në bëjtë prëndrit, nuk ka. E qështë me i të rejtu? Me i Shikoj sigurisht e Buhurira Radi Allahu Taala. Dhe çdo çhetë reagimi i tyne nuk më e gdor kur. Ky është transmetimi tash që Buhurira ka thonë këtu. Ne transmetimi era është se në një rast kur e Buhurira e kaftu nonetin e Islam, ajo jutim që ka refuzuar. Se tu s'e përmend transmetim, por transmetimi era është se jutim që ka refuzuar, po ka fol këç për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë, patysh më kat i madh. Për këtë jetuan Medinë. A për pegamberit, a jam në ku në pegamberit më shaut pegamberin. Punë modhës. Kaç kaçi larpi i fesë. Megjithatë, me gjithë këtë largësi, e kët arrogancë, nuk ka ikur për sa e bukur era. S'ka ikur. Edhe me që ju kam shëll 40 fjalë këshilla atij, para së bhasnë vazh të shurt në dyrë të mbyllur. Prap s'ka ikur. Do, nuk e ka bjoë bën me ik dor nga insistimi i ti tij qenon nonat iu bo muslimona as arroganca e nonosti në as reagimi i vazhdueshëm dhe refuzimi i nonosti në po pa as mbyllur gjithë fëdyrve ka kërkuar deri tjetër ku më shkuq çka më bën këtë pejgamberi so s'po aku po dua apo thajë rasonoma se dua pejgamberi so dohaste veçant specifike pra jiko kët kam golek insistim te abu gris per uzim nones vetem pra jiko pro dallime qe sot te ka njerëz apo Lënë, so pak ju flasin, so pak i kshiluin, so pak mirë me këtë qështje për ozimin e prindve, po edhe familialë në prindve, po edhe që ndi prindve. Madje, madje, madje gjejmë njerë të së të të mund, ndashtëta, ndashtëta me zi, po edhe më kushtimisht, me zi presin, që edhe me nëzirë gjukime ku në prindve. Këta së falën, këta, së që në musliman, këta nuk jam për fesë, asë bëndua, s'pako për ta, le që t'u kithir, po gjykan dhe i tyne, në dërprinjë gjithë do raport me ta, në bjullë gjithë do rrugë të komunikime ta, është pa të në kundërshtim me këtë që ka bo e bohrele, rradi Allah t'ala anë, se kjo ka pasë në nën krishtere, s'pako shmica, të na, i kanë prindë, s'pako deklarativisht, i kanë musliman, mund t'u mungon i praktikë, mund t'keni një randë, mund t'kenë para gjykime, i e tjera e tjera që rrështë mirujt, atin që ka dhe me thonë me i hupë përrit në hiret, ose me hupë fmihu në hiret, shumë me ma dhe ose me hupë më dënja më tënjë. Që ka përshamun dënja njerëzit që jenë sprovu me familjarë të pa gjetur nga lufta, është sprovu, vë Allah, është plagë, që jenë dhe për rjedhë, në kësh letë për të familjet që se si të kanë humë burë më të dashën e tjune, Dhe i që i kanë humbër, për nuk dinë aska janë, aska i kanë varët, është shumë me efshtirë se me i pa gjitë vdekur. Se gjitë vdekur, kanë drujet, i sigurë ti që kanë drujet, e ka vorin këtu dhije, dhe më dhënë, adresa e, e ti jepëtën. Për nuk dinë farë e ku është, sa është, është plank, plank e shtirë. Në plangë, plangë e shëqërisë është. Nuk kora ati pa uzbardhë edhe fatit pa gjithërëve. Sa është e fështirë, në dunjo si gjonë, mund tjetë e kuat për këshme, në heret edhe vdes, po më nëjë, prindja, fëmiju, edhe e gjonë në heret, inshallah, bëndina. Po me që të veqë në dunjo pëse ka u për fështirë, para me në, në u për në heret. Ma së mujt me e gjithë të këtë shpëtuarit, ma së mujt me e gjithë të gjendet litë, ma së mujt me e gjithë të fadërit, nuk e gjithë, në fështir me metoda, me mënyra, me sabër, me konsulta, me gjithet ndryshme që realisht me pas një e fërsin, një raport me ta. Edhe në që fësë refuzojnë, edhe në që fësë ndërësa flasin keq, ndërështë të nëragimet saktura mund të, mund të flasin e fjallë që nuk duhet me thonë asni njër, jo një musliman. Me gjithetatë, mos me hek dorë. Mos me hek dorë, kur? Si kërës ka hek dorë e buhrejra. Gjashotë të ndryhë, sa ka qeni bindur në doan e pejgamberit Alehi Sarratu Sarram. A ka bo doa pejgamberit Allah se këtë në doan e këtë njëtër. A i s'ka thonë për shambull bo një doa pejgamberit tasht të këshyurëm që përbojt. Ka shku me vrapu të njënë ka thonë tasht tje muslimane s'push përboj muslimane që ka bo doa për ti pejgamberit Alehi Sarratu Sarram. Dhe endë pashku veç e ka gjithë në nënë muslimane. Madi tonjerën do so, një otzi si, ka thon pejgamberi sa qoftë e dikush qoftë pa, nëse so, njëri është kristeshtër sa do ne bëre, në kosh kë për qëllim këtë hadithën, vëzë, të çdo kristeshtë do e hauditën e vëre, sa ka njerëz që thënit muslimana se do ne bëre. Po çdo njerëri i cili është i zhveshur nga paradikimet, nga ngarkesat, dhe e një e bërin kur ka qenë scoçor e paradartë. Që është e ka bëu Allahu të dashur me cilësitë e tij, me veprat ti, e tij, angazhimin e tij. Kur është fakt që është kauta aty të sekundar të boreve. Pse s'e kanë dashur njerëz të boreve? Pse e kanë dashur të ka shumë arsye. Mëfton duaja pejgamberit për ta. Ama pse s'e kanë dashur të boreve? Për shkak se e bughreira është nga transmetuesit 18 hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka njerë të së dhe si u pëllqenë hadithet se hadithit ëndërën dhe dhe zërë është kufizuas i kuptimeve të Koranit ju në kuptim negativ po i jep kahja, i jep orientim kuptimit të ajetit mësë me pas hadithet do me thonë shpeshe njerëzit kështë mundësi me shëndrua jetit në një fush pa kufi që është dënë me kuptuofëm, që është dërshë kuptojë Në hadithin thotë ja, e ka kët kuptim, që çu duhet. E njerëzit që nuk kanë dëshirë me ukufizumë shpallje, por kanë dëshirë me lutje me shpallje, kanë problem serioz me Buhari-n. Kamrobs e Buhari-na i demaskan njerëzit. E ata në pamundësi me refuzuar hadithin, me folë keq për pejgamberin e Allah, malet e kanë, me akuzo Abu Hurairën radhiyallahu ta'ala e s'ilin transmitime, e s'ilin raste, dhe s'atë realisht veqë janë gritin nomin e famun e boris, e lërga sojme e në mlesu e buhoriren. Dhe dëshuria e besimtore për e buhoriren është dëshuri e i badetit. Dhe më honë, në nuk edhime e buhoriren, radiallahu tala ta në hu, për faktin se kemi ndë një afërsi më të sorë më të. Çka kanë lidhë me volën kurjën? Kuptoj gjokut, prejardhjes, të lindjes, gjuhës kurë zanit. Por ndri diçka shumë më afër se kjo. Lidhja e besimit, lidhja e pasimit, lidhja e mbrojtjes, fest, kujdesit. E për këtë na duan e e buqërin. E fakti pse për këtë arsye duan e, e buqërin, realisht dashuria janë ndaj thjesht ibadat. Në të dhënë e buqërin Allah u gjellat shkoblen Allah u gjellat shkoblen pagun. nga se të shrujë dhe i sahabeve është pjesë e besimit ton është pjesë e imanit nuk kam mundësi me qëndur imani një njërit nëse nuk i dënë sahabet për rësujë dhe me thonë të ndonë vazër që shkallon të rëshmën të të tëri borire nuk ndod një musliman me një përmu me se më më, më dashtë dhe për me e ka nda shumë rrëdi allahu të ala nuk Sa so ka qenë gjallë, i ka e pëllohë bërë qëtë, i ka e pëllohë sukses I pëllohën të nëhënd Cëllis sahabe ma shumë përmanë për se e buherëm Ka me, me mirës sahabe Që kur një tjuve se si o këni një emna tju Kur Së të bjenë me një ato Vëq me kësut juus e me nëzun biografi të sahabe Së të bjenë me një ato Ma di katë të rësbëtu Të hati dhe për të skeni për të ato so Së është i rral Ashtë no. i rral Amma ashtë e mundshme një musliman që dy derë se i kanë guveç një islam e s'ka një i për ebuhrerët sa ashtë e mundshme problemër me të asë në hadith ka thonë pejgambi e asam e pa thonë e buhrera radiallahu t'arëm i, i pranum të këtë musliman dërsa për bereqeti do asë pejgambirit sënë Allahu aleyhi o sallem pasaj Bukhariu Rahimullah të nërru e pasaj me një kaptin tjetër që ka të bëjmë ndonë uh prop me temën e bamirësisë, po pas vdekjes të prindërve. Para kapiteles më arshmi kemi pas ndonë një çështje pak problematike që ka trajtuar Buhariu që ka trajtuu Buhariu rahimullah që ka me prindrit, që vdesin në mosbesim, a kimi thon me bëu dua me kërku falje, kështu më. Këtë kemi përfunduar. Tash Buhariu rahimullah kthehet në binat normal prind musliman. Përëndë, dhe simtarë kanë vdekë A vajrëdhënë respektë dhe pas vdekjes Pa dushim se po Pa dushim se po Andaj Hadithi i radhës është, hadithi i Ebu Horeres Smonë është atë Dhe në kalu Ebu Horeres, radiallahu ta'ala anëhat Nësë anës ibn Malik Ta onë këni për në nesën Jënë transmitu së të bajk të apën të hadithit të pegamirit Alehi s-salatu vësa. Hadith që ka përmenë Bukhariu Rahimullah në mënë këtë kaptin, njëri për hadithëve është i dopt, nuk përmenët, se nuk e ka zinjënët e smetuzet e sakt, për një ka njështë që në të dopt hadith, për ndaj, ka lëmë të hadithë që në hadith sakta, ga ona edhjetar, e djetarëve. E përmenë e buhurere, radiallahu ta'alanu një thënje ku thëtë, fëllil mejti ba'de mautihi dhe rëgjetuhu pas që të dhëzët besimtari pas që ka vdek ka shkun në ahiret ingritin dheregjet do më honë ka vdek edhe e kameritun një velcaktun po ku pas ku e pa e shë që po ngritit me dheregjet e ahiretit fa e jëkullu e i rabbi e ju shëin hë dhe e thët o zëtë qëka është puna e e ju shenë hadhi, qa punë e këtën drejgjeve, që pëngritën? Për ju kalë, i thunë, vola duke, istagufaralak. Fmi u e të po kërkën falje për ty. Po në keloni fmi u mështëte, që pëllutët po për ty. Po kërkën falje për ty, e kjo përvanë që më të ngritë drejgjët. Kë është Bukhariu, Rahimullaj, ka përmenë këtë shmetim, si thënjë të ebu hureres. Mirë po të nërruzën, ne regullë me më o meni kër një sahabi ishquar i njohër me dhije, sikor se e buhorere, përmen gjera të kësa një tyre, që kanë të boj me, me, me, me të padukshme, ku edin e din e buhorere, a i njiti dhe riza nuk njiti din, ku e din? Nuk din e nga vitja ti, po ar e kanë ngu nga pegamberi s.a.a. Andaj është thënje e e buhoreres, po, e ka thonaj me një rast caktuar mirë pa, tatmonin e ka trajtimin e ka sikur të mëkon hadithi pe i pejgamberit sa do të them gasa nuk para mëndohet që sahabiu më fol pa dije e kur bëhet fjala që ka fol me dije ku e ka marrë këtë dije tek kë pejgamberi alaihi salatu sallam madaje trajtimi kësaj thënë është trajtim sikur të mëshina hadithi pejgamberit sallallahu. Do kjo është e qartë pse po le ka përmend këtë ka ka ditë sot domon bamirsia ndaj përle pas dekës nga bamirsit më thuaja është Qysh ka qenë përmërsi ma dhe më kujdes për fene ti këto, e për uzimnet i këto, më kujdes dhe për gjenën ti që e kërën e kërët. Qërën i ka punë të tjepër, gjenën i që kërën. A da i prindin, nuk më shme që të ashtë përkëtujtë para, atje. Dhe së vimë para dhe atje. A më shme që, së më shme që atje. Për më shme që i stikëfarë. Me kërku falje. Si kërse, për shamb o, zot, me fal mua dhe prejnë të mi. Me pojë stikfarë, me kërku fale. Këjë stikfarë shkonë. Për e dajte, në rëzër, tu Bukhariu Rahimullah ka përmenë disa adithe që realisht plasën për këtë qështje. Dhe nuk e karonë këtë punë të hapur. Nese ka maspajtimet e djetarët se a i shkojnë të vdekurit, vetëm dheprat e përmendruan hadith, apo është që është tja apur, gjdo vepër e mirë i shkonë prinditëm. Këtë diskutim të këdjetarët, që dy mendimit janë të fuqeshme të argumentume dhe të prënuara për të areshtat. Mirë, po bukajur e imo lajtë të konasaj, po alë që fletë se veprat që janë përmenë hadithë, istikëfare, për shambull, ose sadakaja që do të vije, janë ato që prindrit ose i vdekurin përzi përfitan për tjene ndërsa vepe dhe tira, përshamu, që nuk jam përmenë hadithë, si pas kësoj kathikur të plimove, nuk përfitojnë, nga se nuk ka ardhë, e përmenë hadithë. Disa so, thënë ju, mos i është përmenë kjo aja, do mundë i e përkuptu se, dira është apur e i shkanë. Më rëndësirë që njëri, me kënë rruë për në tija, për, me pohajrë. E nëve që ndimë ato vepe dhe që, realisht, ësht Hadith e pegamberit sallallahu aleyhi sallam Thotë Muhammed ibn Sirini Ka qenë nga djetarët e njohërt maj Thotë Kuna inda ebi hurera Prap ebu hurera Kemi qenë të ebu hurera Radiallahu ta'ala anho A i tha Ebu hurera tha Allah më gëfirli ebi hurera O li ummi O li mani staghëfarë lahuma O zatë Falja e buhoreres dhe nonëse e buhoreres dhe falja është të gjithë atyre që lutën për të adë Atërë thotë Muhammed i Misirin të nëhëm në stagfiru lahuma ni kërkujmë falet e këllahu për e buhoreren dhe nonë e buhoreres që të fu të minë doa në e buhoreres atëm. e për e ku njëri madhë pandaj që këni përshamë në të nëzër këtu e buhorere ka bu doa donon punon ti jap. Ka boi stik fort. Një çështë ka thon, çështë ka thon fjalën e ka bue praktikën. Dhe kur ka vdeq e buhurën, ky diëtor ka boi stik fort për ta, vazhdimisht na ka porosit që të bëjmë stik fort për ta. Nëse kërkim fole për e buhurën, nuk do mëson sa e ka bënë gjunat më do kështu çfar. Për rrobë gjithmonë ka borxhallaut. Gjithmonë ka për çka më kërku fole Allah dëpara kotale. Joj për mëkat po dhe për begatin që Allah ta kap, a ka falur sot duhet? A ka qenë mirë njo sot? Dhe kjo kërkon kërkon fole. Prandaj ka kërku fole por e buhur era. Nga afërsia e dëshia për e buhrën dhe, dhe non në e buhoresën. Dhe si e se ka nikët hadith? Si e kanë këto duam njerë ka nxituar me kërku fole për ta. Dhe hadithi fundi që më të përmbyllën kët kaptin, doon është ë uh, <coughs> hadithi i njëor Hadithi Ebu Horirës, praf, radiallahu ta'ala anhu, i cilë ka thonë se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, idha matel abdu in kata anhu ameluhu illa min thelath, kur të vdes njeri ju, ndërpritën pun të mira, s'ka mundë si mu dhejk njeri, të letore mëshejle të më. Përveq, në tri rasta, sadaqatën gjarija, dhe më thonë, nëse njeri ju ka bo një sadakë rjedhësa, E u ilmin ju në të tha u bihi Kalon diturit që njerës përfitojnë me te Pas vdekës e ti E u aladun salihun jend ule Apo kalon pas vetës Nje fmit mirë Që lutët për te Këtu e në ti rrastë Kur njeri ut imbetet Gjirologarie hapur A i ka vdekë në këndu nja A i svepran mu, a i sfriman mu A i sjetan mu mirë pa Shpërblimet i shkujë Si me këndu nja Kur e më këtu rrastë e kalu një sadak rilëse. Që ka sadak rilëse? Kemi sadak që nukur rilëse. Por shambullohë. I njëman një njërit. Ajë, për shambullohë, i këllon bëk më ongër dikujtë sëtë. Sad. Sadak është. Pa më në dikujtë për fukarave. Se njëri që sësh fukarave nuk ka sadak e. Ajë është pasaj në derimë dhe respekt. Por sadak është, minimu dikujtë që ka nevoj. Dhe, ajë ka ongër b çat det ungi ka kaloj mirë sadako sht po arrihet kë ajo se çdo përfundon ka ngurbok u kry. Është kjo është problem. Por kodi s'a sadako që rrihet se e bën një një, një punë mirë, ai vdes e njerëz vazhdojnë përdora të përdorat punë mirë në muzikë në rrugë, në çeshme, xhami, kjo shumë amir, më mirë thotë. Çka do koftë ka kontribut më diçka dikon. Dhe kontributi i tij vazhdon që të përdorret në dobit të muslimanëve, atij shikon se apo Një dhije e kalonë, një dhije e kalonë, caktuarë, një, një, një këshillë, një porosi, një liberë, mësim e kalonë, edhe ka vdikë. Që një ka përshama të në të lëzërë, në, përflatëm për e buhurirën, e buhurirë ka vdikë që 1.400, që 4.3 ku i dikë e buhurirën, përshama. I shkën së vopë, hëllë, hëllë, hëllë, i shkën së vopë, pëse, se kjo dhije që përflatëm për të një, dhije që i ka Sa është më rëndësi për cilë e diës? Sa është më rëndësi? Me për cilë diën, me lonë fjallët mira, me lonë kshila, porosi, njerë që odhë zonë e ndrytjonë ma diën. Edhe ka thonë reta, e treta, e ka lonë një fmi të hajrit që lutit për të. Një fmi që edhe s'ka thonë, e ka lonë një fmi që lutit për të, jo. Valet në salë, ka honë një fmi mirë, doonë një fmi që e ka eduku, një fmi që është kujdes edhe pse disa djetorën ka thonë nëse prindi e linë të thminë e mirë ma zvetës u lutë për te thmi ju tje për nuk u lutë, prindi shkojnë se vapët nëse prindi ka qenë sebebë që ti me besu në Allahon ti me falë namazin ti me redzu Kuranin, është kuideris për këtë pjesë krejtë që ka të bënd të njëtën të në të nga punë të mira që të kamë su prindi, të kanë zhitë, të të kalëzu shkojnë se vapët dhe po shkojnë sevapet. Vedisim për prindin Vedisim për fëminin, qële është e vërte që prindin ka mësu Edhe tjetin që i shkujtë se ropët A ma, prapë se prapë, kujdesu Lutë për ta, bë doa për ta Lutë se Allahun Gjellawala Nuk pa me arru Pra ne i ka thonë djetarët Prej të reguazve Se një njëri E ka formulu doanë që është duat I ka punë mirë më doanë që duatë Një njëri është prezince E prindrëve në duatë e Dëmonë, sa so ma shpesht janë prezent prindrit në doatë të tua, është të reguës më i qartë e më i drejtë se ti për të dhemi bu doa. Sa so ma rralë përmendë në prindin doa, i bjenë që ti dëmonë formulimit doasë duke kënë regullëve. Që e kam, kam përmenë prezesnë e prindrëve në, në doasë si një të reguësi, doasë për mbajcore, doasë së, së, së duhraven ende tek ka gjasmeve të lezoj si shpejt hadith i ibn Abbasit radiallahu taala që ne ka thonë se ka ardhur një te pejgamberi salla e selam i ka thonë udiri gojëllaut nonaimu kavdek tamam ka bërt kapitull timi nonaimu kavdek s'ka porosit kur jo ne s'an jepesa dog për ta a ko dobia jepsoj shumë e çart prëndret kurdo qoftë vdekur janë tashmë në një dimensione tjetër. Ne as dimë çka bëhet atje. Ama a dinë pejgamberi as me shpatë se Allah i kallzon. Nuk na kti ka vdek. Ajo skafron ç'i biri jam. Kur dasunë ndollap ti këto i komunon 40 euro. Ja sa do të afkuhara për mua. Kështu është diçka tjetër. Po kjo skalon skalon porosi, skalon vastiet për këtë punë. Po unë po kam chef. Ne anë nono stan, Bobo stan, me don sadok. A ka dobi për këtë? ka thonë për e gemësën po. E kjo është argument se prindit përfitan nga doaja, nga kërkim falja, nga sadakaja, se kurse përmanëm këtu e argumentit qarta, edhe nga ato që i përmanëm që i lenë vetë sadaka rridhës edhe, edhe diturja shëndosh. Përna i kjo është një kapitlë shumë bërën si të nërodhër që ka të bëjmë, prindit që kanë vdikë, kanë dalë në botë në gjithërë edhe si duhet të vazhduam bamirësia dhe respekti i fëmijëve ndaj prindërve që kanë dhruajta. Gjithçka që ka kohë mundsi me bu, për ta duhet me bu. Gase të vazhdon mos harrojmë. Kur ju nuk osht ndihmë në dunjë për prindin, vallaj që kanë ndihmë për të na herat. Kurja. Dunjë më i dhon me hongër, me pij, me shëtit, pi, me çunë për vende ndryshme, më më në ruaj krejtën këtu që këtej që ndrequl. Mirë po, mirë po edhe pa të jetën, edhe pa të kalën. Ama, kur kalën pragun e tje, s'ka mund si të mu këthy, e e kalën një argat dhe vetin, këtu s'ka ma më më më më tëmë. I të li bëndua për te, jebë sadaka, pse jo nëse ka mund si, të prindje se s'ka bo haqëja, pagunë haqën, për dikonë me bo haqë, bënë vetë haqë për prindje, mas më më më më më më më tëmë. Ose format tjera të adhurime o që përfitonë prindje, dhe nga kujdesi maj mirë që mune të fmi ju me bo për prindin e tjefën. Allah u në vëdisoft për këto vlera, për këto vepra, në mundëso që sa i kemi gjallë të i respektuar me të kujdesin për ta, në njërë matë mirë të mund shme nga së është të kevojnë në dobinë tonë, jo në dobinë tjënë, e kur vdesin, Allahu im shiroft, ata që kanë vdek, Allahu im shiroft, u afalët me katët, e në bashkoftë Allahu në gjenet me ta, E me e buhuriren, nga se na e dojnë e buhuriren, e nënë e buhurires, e kërkojmë që Allah tja falë e buhurires, e nënës e buhurires, edhe neve me ta bashkë, e tjemi zbashkë me këta burat maj, edhe me pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, mësuesin e njerëzimit, mësuesin e buhurires e gjithve neve. Kaqë për këtë kapëtin, Zotë i Shpobleft, sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi, sallallahu